ایل حبیب تسلای مادر افضلی چې دلی پیه چکم راستہ ارشو اغدی مساله که و شو چې اسباب د علم زما سر وصول درې حواص خبر صادق او عقل د حواص سلمہ او د وځاحت او د انکشاف نه کې فارغه شو نه دائمه مرتبه کې خبره د خبره صادق و خبر صادق کی یو خبر متواترو اول قسم لی اجل عمومی ہی اغا مقدم کو دو این پا که تاو خبر الرسول نووز اللہ من مصوف ددی و هو ددی تاین دا مرچاہ که کدا چھا تراجع دے نو فرمائی ای خبر الرسول خبر الرسول تراجع دے خبر متواتر مفيد دایلم او خبر رسول مفيد دایلم ده خبر متواتر مفيد دایلم او خبر رسول مفيد دایلم ده البته بینهما یو فرق ده هغه فرق دا ر چې خبر متواتر سره چې کامل حاصلیږي نو هغه علمي ضروري بي هغه علم بدیهي بي لکه کوم علم چې په واسټه د حواس او خامسو ظاهریو ومنته حاصلېږي علم نظری دی ک علم بدیهی دی ادا مونانا ډېر ښه تا کته وزدا خبره ما وکړه دا همو وزدا څه نظری خبره هون دا زماره د سترګو په ذریه باندې بس او څه حاصل شو نو بس دا علم په بدیهی دی ک علم نظری دی ب... اځه چې و پور ګاراند دی دا علم ضروری دی که بدیهی دی اځه چې ما وا او را یخد نو دا کومه رنده پاس نه انوار دی او دا پکې دی نو دا ټولې خبرې چیرې نو دا علم به تددق کارانګه کم شي چې په خبره موتواتر سره من حاصل شي نو هغه مو مفيد د علمي ضروري وي او کم مو مفيد د علمي نظریه ضروري د خبره رسول نه خبره رسول واجبای علم لارا کم علم واجبای استدلال یعنی خبره رسول سره چې کم علم راځي نو اغا علم با علمی ضروری نوی اغا علم با علم نظری بی اغا نظری علم یا دلیل با غاری لیکن العالم محدد سن معنی چه زمان علم رازی نو داد دلیل غاری بے دلیل نرازی لیانه متغیرون وکلنو متغیرین حادثون نو فلعالم حادثون دلیل غاری که نغاری آو غاری نو دکرنگی خبری رسول سره کم علم حاسلی نو اغا علم ضروری که اغا اکتسابی و علم نظری بای لکا مثلا زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سی چې چی ال بینتو علی المدعی والیمینو علی من انکرا بینا با پا مدعی بانی او یمین با پا منکر بانی دا خبر ہے خس زما علم پا دی خبر راغه چه مدعی با بینه پیشکی امون کر با قسم خوری خس زما دا علم چه پا دی خبر راغه نو دا علمی ضروری نده دلیل باگه ما دسه باگه ما نبسوک تپوسوکی چه ولی یا سنه ما نبسوکی ولی با بینه پیشکی مدعی امون کر با ولی قسم خوری نو زبا تا دا قشاند خبر کاما دا خبر با کام چه انهو خبر من صبت رسالتهو بی المعجزات دا خبر دا آغا لوی مقدس کتبه چې دا غا رسالت او با معجزات واري شي شي او کله ما هادا شانه په دا غ ر رسالت او معجزات او باندي ثابتي ثابتي نو هغه بصدیق یا خبره او دا غي مضمون به په شي واقع نو پتہ ولا جیدلا چې دا خبر صادق دی چې بینه و مدعی پیش کې او منکر با قسم کوي د دې مضمون سم شه دی ا م مضمون مدقره چې زه مدعی بینه ا, آ منکر قسم دا م مضمون دغه خبره چې خی نو هغه یقیني وي ای که بس شرط نوي نو ماور له دلیل پیش کا کتلې مې پیش نه کا پیش مې نو خبر رسول مفيد د علمي ضروري وي ا ک مفيد د وي مفید ده علم استدلالی او مفید ده علمی نظری ووهو آئی خبر الرسول غرز ده علامت تین دمار جا یوجی بول علم مل استدلالی یا دا واجب ایلم لرخو کم ایلم لرخو استدلالی آئیل حاصل بیل استدلال غرز ده علامت دفر سوال لا. سوال داره چی <تصفح> استدلالی کدا یارا غلل استدلالی دیکی تشیر دا یار نماتاریڈای تراس که چه استدلالی که چکم آیار آغل ننو دا یاد نسبت پارده دا یاد چا دو پارده들이 ماونا ننو دانیست بطا نو چې دا یاد نسبت پارده شوان نماتاریز وی وی دا نسبت دا نسبت تا اخور ده وکا نسبت معید ته دا نسبت تا ده وکا دا نسبت معید ته دوانه نصیعی که دا نثبت چر طرح تاخر شی نو معنه بایداشتی چه خبر رسول واجبه علم لرا خود دسته علم ال استدلالی چه آغا یعنی علم واجبه او رسطو بدلیل وائی رسطو بسی شه وائی نو چه اوزالا علم را غیلو رسطو دلیل تصدر روسته علم خود دلیل په نتیجه که رازی رو چې تک علم ده مخ که را غیلو بیاد دلیل تصدر روسته نو نسبت د چا صحیح نه ده د تا خور او د قرنجه نسبت د مایتم صحیح نه نو معنا ویدا چې خبر رسول واجبای علم لره خبر رسول واجبای چا لره علم لره خودس علم چاغه استدلال د علم او استدلال یوځی د علم اه اداټواله ماینه ک علم رسټوی د استدلال نہ ډیرغه جواب وکړه چې دا نسبت تاخيره هم نه او دا نسبت ما هيت هم نه ده دا نسبت توقف ته نه نسبت ده چاره نو معنا دا خبره رسول واجبای علم لره خود دې علم چې اگر استدلالي اگر موقوفي په استدلال استدلال موقوف عليه او دای موقوفي استدلال پی او دای څه شي دے موقوفی خواب دنشوئے کھا آئیل حاصلو استدلال آغا علم چاگا حاصلو بلے استدلال علم لرا ویخویا کھا نا خبر رسول واجبوی سشے علم کم علم استدلالی یعنی آغا علم چاگا حاصلی جے بلے استدلال اب موقوفی بچامان استدلال بانده این نظر في الدلیل غرض دا علمه دا في رسول الله غرض دا علمه دا في رسول الله حسن علمه دا را نظر في الدلل غرض دا علمه دا عبارثنا یو استدلال معنا کولله استدلال معنا کولله او يو دفع دا, دا سوال لا. نو دوی د استدلال معنا څه ده نظر پید دلیل نظر پید دلیل په دلیل کې در څه معنا در استدلال در څه معنا نو د फरक ظاهر کپمابل استدلال او مابل د دلیل کې د फरक ثابث کپمابل استدلال او مابل د دلیل کې استدلال دې ته وایي چې تپه په کې نظر کوي او دلیل دې ته وایي چې تپه په کې نظر کوي او کنه кай خوږه ساي نو دلیل مرتبه عام مطلقه ا او استدلال مرتبه خاصه مطلقه ده نو استدلال څه ته ویل کېږي اين نظر فدليل نظر په دلیل کې چې په دلیل کې پ بل نظر او دې ته ویل کېږي استدلال زم د پر سوال چې ته دا خبر رسول دی واجبای علم درا کوم علما استدلالی نو است کی سین تار اغلا دا بچر ط د سین تا بر طلب د پاره دا بر طلب د نو معنا ادارا خبر رسول واجبای علما واجبای څه علم کوم علما واجبای علم پطلب د دلیل واجبای علما پطلب چا نو دا معنا خو سعینا دا کانا واجیب ایلم ها نو دیراغی وی دا سین تا دلته که زائد دا نو استدلال آئین نظرو فی الدلیل چه نظرو زکا علم پا طلب دا دلیل نحاسی چې په دلیل کې په سوچ کولو سر سی شکی جا نو دیراغی وی دا سین او تا سی شکی دا دا زائد دا نو فرمائی خبر رسول واجیب ایلم استدلالی یعنی حاصل بل استد استدلال ستوی این نظر و فدلی و هو النادی یمکنو توصل بصحیح نظر پیه الى العلم بمطلوب خبری و هو النادی یمکنو توصل بصحیح نظر الى العلم بمطلوب خبری غرزا اللہ امام اصوف عبارتنا اگر تعریف کولی دلیل چی دلیل وائی ستا نو دیفرمای دلیل وهو الذي دعاه شارع يمكنه ممكن التوسل توسل ممكن التوسل ممكن التوسل دا مستدل بصحيح النظر فسي نظر ترفيح پدکه الى العلم علم تا بمتوب بين خبرين پنتیجه متوب شي نتیجه نو دلیل دی تاواي چې mumkini تواصل دا تواصل د چا چاچې د دلیل قائم کړي mumkinي د دې تواصل په 3000 سره پد کی چې د کی صحیح نظرو کې چې د تواصل کم دی ته ورستی دا علم ته مطلوبي خبری یعنی علم مراضی پر نتیجه باندې لکه انه متغیر و كن متغیر حادث و پدې کې چې د سوچو کوم منظمه علم مراضی په مطلوبي خبری چې قال حادثا دې باندې می صحیح نو دې ته ویل کېږي چې شی ډلیلہ نو ستانا کچا تاسو کو څوک کوم آتا کتا نا چا تاسو کو څوک چه مد دلیل درې څتوي وا دلیل دې ته وي چه ما يمكن التوصل چه ممکني تواصل په سین نظر سره پد کې علم ته پچا اړې په مطلوبي خبري دا څه قسم خبره تاسو په مختصلمانی او ځکه کې کړلې مولانا مختص سلمانی دا دعوۃ و مصالوا چ کلا کلا منکر نازلیگی په منزله د غیر منکر دا په کوم صورت کې اذا کان معه جيد منکر سره ما اغه دلائل ما اغه دلائل ور سره وی ان تعامل کده تعامل په دي کی نو ارتدا عن انکارې د انکار نه واپس شي نوอัลتم یو سوالو چې ته وایې کېده منکر سره اغه دلائل نو دلائل جمره دلیل ده او دلیل څه تا وی ما يلزم من العلم به ما يلزم من العلم به على علم بشين اخره چې لازميږي دا الم نفدا الم ببل شي لکه درزږيږي په ووره د شپې ووره ني نو الم دی په لوګي نو مو اتری ته تر چې دلیل باغې تا وای نو په دلیل چې خو بیا تعامل لکیږي کنه نو سوچ خو په کینه کیږي کنه نو ته څنګه چې په دلیل دی ته وای کله کله نازلیکی منکر په منځله د غیر منکر اذا کانه چې ترته ماحود لري منکر تر باغه د دلائل ان تعامل ک دې تعامل په دلائل کیو کی نه پوي کې دې کانه تعامل څنګه په دلیل کیږي نو دلیل خوده ته و چې ماریز مؤمن علی به یې لازمی کې دی لم نه په دلائل په چا باندې نو أنت جواب ور کړې شویل هغه جیو دلیل نه د دغه مناطق او چمراتقه دلیل ديته چې ما علم مومینت علم به اله اخیریه ایو دلیل دی عند متکلمین نو متکلمین خدا سوای چې دلیل ديته و چې ما علم توصل به صحیح النظر فيه به صحیح یعنی دلیل اندر متکلمین کی تعامل کړي شی او په دلیل اندل مراتبقه کې بیا تعامل تعامل او نور سوچو سوچونه نشی کېدل بلکه پدال چې علم راشی نو ډایرک پچا باندې علم راځي کوم مطلوب نو دمانا اتقاو ادو سلیفی قوال افمان کسی شیره براک دیر براک دیر براک دیر وَهُوَ الَّذِ دَلِيلِ هَغَيْتَوْنِ چی مومکینی تواصل دلتا مولانا یو سلیف زنی دیتا باگوری یو لفت راغلی دی دیو مومکین دیم لفت راغلی دی درہم قسم راغلیت مطلوبی خبری نو دا درې لفظونو تبا سوچ کئے دا ٹولو اول لفظ ای امکن راغل لے لفظ چا راغل نو ذکر دا خبر ادی مقام کی چیو اے امکان خاصی او بل امکان عامی ذکر دا خبر د مقام کې امکان خاصی او بل امکان خاصی او بل امکان خاصی تے وچی سلف در ضرورتی دا جانے بینو نا انا ممکن بال امکان الخاص زم ام ا لزمہ وجود ضروری دی او زمہ عدم ضروری دی زکیمہ نو تست الله سمرا پرجن لیکل ایتبای او کذر نائمیم تبای نو دی تویل کی گه امکانات ایاد امکان عام امکان عام په سو قسمتره یو امکان عام المقید بجانب الوجود یو امکان عام المقید بجانب الامکانی عام المقید بجانب چ جانب مقابلي ضروري نه يعني ادمي ضروري نه ا مقاييد بي جانب العادم چې ضروري نه وجودي الله ممكن بالامكان العام المقيد بجانب الوجود الله ممكن به امكان عام سره المقيد بجانب الوجود يعني عدم ده اللا ضروري او شريك الباري ممكن من الامكان العام المقيد بجانب العدم وجودي ضروري دی ټیک شو نو یو امکان عامی او باندې امکان سي امکان خاص دا بحث ادمنه الحمد لله تاسو پوښو یو توسل توسل د باب التفاعل نه راول له تکلف او اشاره ده تکلف مطلب دلیل بدیته و چې توا په کې تکلف خامخا کوي توا په کې شي کای تکلف توسل راولل کنه اصولنا توسل راولل او د دې خاصیت تکلف ته یعنی مهنت مساقت په دلیل کې کای درم هغه مطلوبي خبري هغه نتيجه ته هغه چاته وي نو دا دري لفظونه الحمدلله د دې وضاحت او شو خو ڦل سا کده امکاننا کم امکان مراد ده ڦل سا کده امکاننا ام. امکان مراد ده نو وogly ڈل سا کده امکاننا مراد امکان عام المقید بجانب الوجود المقید بجانب الوجود ده ت혀 مراد ده نو مانعitime شوا دلیل و هو اللذی دا ها غده یوم کنو چه ممکنی توصل علم تا پا مطلوب خبری ممکنی توصل یعنی مطلب تا ره دائم کانعام مقاید بجانی بلوجود شو یعنی عادم توصل نتیجی تا نه نده عادم توصل چه ضروری نده نو توصل با کن ضروری او کلبن نئی نزدک دا خبرہ دے مقام کے چہاں ہونا درے مطلق کری ارکالا چمنگا سیشے کا د امکان عام المقاید بے جانے بلا وجود یعنی عدم توصل ضروری نجے نو طول و ته دا تاریخ سیشش شامل نمائی اوبا ویفا تفصیل دا مقام کے چہاں ہونا سو مذہبا درے یو مسلک دے دا احل سنت والجماع کسرہم اللہ او دویم موقف اغدر حکمہ او دے او درائم دا درائم دا معتزلہ او دے نو مسلک دا احل سنت دا رہے چپست اقامت دلیلنا پست اقامت دلیلنا علم پا نتیجہ ضروری ندے علم نتیجا ضروری یعنی اصول نتیجی ته څه نه ضروری ندے شخ نو دته یو عامه ته ضروری ندير دا اصول هم داړي پنيز باندې ضروری ندے نو شامل شو دې تام شو شامل شو ا سنت او خبرم څه او دویم موقع اغدا معتزلاو دے معنوا حکماو دے حکماو پس اقامت د دلیلنا حکماو دے پس اقامت د دلیلنا علم پا مطلوبی خبری و علم پا نتیجے دا په الله واجب در چې با صدر کئی علم پا چابانی در کئی پا نتیجے پس تا اقامت دے چانا دے دلیلنا علم فمطوب بخبري او پا نتیجا دا په الله تعالى باندې دا خبره واجب دا دا په الله تعالى باندې سره نو په الله د وجوب قائل لکه مسلمان مال انه متغیر او کله متغیر حادثه سموه فالله واجب وروي په الله تعالى باندې واجبه را چې ودته به علم را ولید چا د واجب بالا واجب را چې یو یکتابه اله براولی په هندوستان چا باندې د عالم باندې خبره په الله تعالی باندې صدق واجبه ده خو په لحظه کې واجب ده چې پس ته اقامت د دلیل نه ک الله تعالی یو کته اله په نتیجنور کوي نو یا به الله عالمي په دې خبر او یا به نه یا با الله علم په دا نتیجه او یا با نو کدا الله تعالی علم پی وی او بیاینه ور کوي نو بخل فی او ک علم نی پی جہل فی او بخل فی او جہل فی الواجب دا دغواله محل دی دی په الله باندې واجب را چې شی ور کوي د رم مطلب ځای دی اعلام پشت است اقامت د دا پیداکيږي علات سبيل التوليده علات سبيل للتوليده اعلام پناتيجه اقامت د دلیلنا دا پیداکيږي علات سبيل للتوليده افعال فدوا قسمي يو افعال به طريق المباشرتي يو افعال به طريق التوليدي افعال به طریق المباشرت دی توایي چې سره یو فعل کې هغه سره اتصال مباشرت اتصاله مباشرت راشلکځربو ما دې وها ما زه دوها د توي افعال به طریق المباشرت افعال به تولید توليد دي توي چې هغه فعل یو فعل او خپل فعل ته په خپل پیدا لکه ما زه اوها نو زه ظاهر زه مضروب خو هغه کې دا درد خپل پیدا شي پاخه کې دا درد د دې درد و غیرت او ویلکیږي افعال به طریقې تولیده نو دی وې کې د څړې علم راغه په نتی دلیل باندې نو اېلم په دلیل جراره اوس به دا علم په نتیجې تنه خپل پیدا کیږي به طریق کې تولیده دا دا سیده کښوک د چوهه بیا څه پیدا شد در نو چې درد پیدا شو هغه له نتیجه کراغه کړه د علم پر نتیجه باندې د علم په دلیل پر نتیجه کرا غل له مجري پر نتیجه کراغه په دې تويلي کې صادر به طریقې تولید یک نو منګه چې د امکان نہ کوم امکان وایي امکان عام ال مقید بجانب ال وجوده نو معنی دا اشوا چې دلیل و هو الذي دا هغه ده یون کې نو تواصله چې ممکني توسل یم انکار عام وقید به جانب الوجود یلی عدم توسل نتیجه ضروري نه دی عدم توسل تا نو چې عدم توسل ضروري نشو نو د تواصل بیا په طریقې د جریده عادت تر کېږي لکه اهل سنت چې وایي د خپله عادت د طریقې صحیح ته اله په نتیجه ورکي او یادا تواصل بطریقی الوجوب دی لکا حکمات چوئی او یادا تواصل بطریقی تولید دی لکا معتذل چو لکا سنگی چوئی او نرد نو دا یمکنن چا منگر کم امکان واقعا سا مقاید تی جانبیل نو مانای دارا کی دلیل حقیتا او ایچ ممکنی تواصل علم تا پا مطلوبا پا نتیجی یعنی عادام تواصل نتیجی تا یعنی عادم تواصل نتیجه تا ضروری نده باتشو مسئله ده چان؟ ده تواصل نو ده تواصل کلبی طریقی جاری لعادتی احل سنت کلبی طریقی الوجوبی والی که دسیونی شی نو بیا بیا بیا بخول یا جهل آیا بیس طریقی سیشی تولید لکسوک چی وائی نو دا با دریو وارو مسلکونو تا سیشی شی جامی او کچارتا د یوم کین نا مراد امکان عام وانا وانا و ان غتلیشی او د دینه وا غتلیشی سوکو امکان خاص نبیاب استرف مسلک اهل سنت ته خبره تشی شی شامل شی او نور او ته شامل نشی نو معنا پیدال شی دلیل اگې ته وای چې ممکني توسل نتیجې تک یعنی اصول ادمی اصول دې دواړو امکان دی دواړو تصور کې د شی همدامسلک د معتزله او د همدامسلک بیا د اهل سنت والجماعت ته اهل سنت والجماعت جماعت بیا د اهل سنت والجماعت دی او د بلچا نه دی د اهل سنت والجماعت بیا د هی موقف ته خو به هر حال د اهل سنت کتاب دی نو دا دلیل د څه امکانه خاص واغله چې دې ته شامل شي ا کانت عام المقيد بجانب له وجود داخله نو بیا خو درې واړو ته شي کېږي شاملې کې نو په یو کې دار کتاب دې دی په بل کې دا پیدا را کې عام بشي زبشي عام بشي خ نو خبره رسول واجب علم لرا کملام چې استدلالي به سا چا حاصل استدلال است مطلب چې حاصل ویل استدلال وي استدلال سمانا نظر پی دلیل دلیل سمانا چې ممکني توسل په سي نظر تر اف دی کې علم تا دا توسل چا ته شي علم تا په مطلوبه خبري چاغه نتیجه دا نو د تویلې کېږي دلیل خو به هر حال خبر رسول واجبي بي علمي استدلالي لك خبر متواتر چې واجبو علمي ضروري